Második fejezet. Noémit hívom. Nem tudok sírni. Meg, azt meg, szittem, folyamatosan bőgni fogok. Noémik kérlek, vett fel a telefont. Noémi nem veszi fel. Sírnom kellene, de nem érzek semmit. A lezárt lánchíd körforgalmánál járok, félrehúzódok az autóval, amikor kérek az átalakított körforgalomból. Fogalmam sincs, hogy vezettem el eddig az elmúlt negyed órában. 11 óra múlt 33 perccel, ülök a volám mögött a rakparton, bámulok előre mereven. A várost körülöttem lenémították, csak egy alapzajt hallok, bár nem tudom eldönteni, hogy ez a Duna vagy a lélegzetem. Noémi visszahív. Vége van. Ne. Meghalt az anyám. Összeomlott ma délelőtt a keringése. Nem tudtak rajta segíteni. Az előbb vették le a gépekről. Hova megy a lélek, ha elhagyja a testet? Tényleg 21 gram, ahogy abban a filmben állítják? Anyám lelke most fenn van a város felett, még nem hagyta el a Föld légkörét, itt van valahol a közelben. 21 g, itt számos felettem, talán erre fordul és megérint. Lehet, hogy üzem valamit, csak nem tudom dekódolni, nincs benne gyakorlatom. Mit kell most csinálni? Sírnom kell gyorsan sírni, hogy könnyebb legyen. Azt hiszed, így működik mi? Te ostoba. Ez ennél sokkal keményebb menet lesz. Beindítom a kocsit, elindulok, kihajtok a városból, végig a Szentendrei úton, át Tahin keresztül egészen Esztergomig. Szeretem ezt az utat, szép és közhelyes a táj. Pont olyan közhelyes, mint én. Ennek a tájnak szépnek kell lennie, mert a Duna mellett van. Nekem meg annyira közhelyesnek kell lennem, mint amikor a közhely ez a helyzet, amikor meghal az anyád, olyankor nem lehet semmi értelmeset mondani vagy csinálni, csak kibaszott közhelyeseket, például bőgve vezetni szép helyekre. Figyelem a morajlást, még mindig nem tudom eldönteni, hogy a folyó vagy a lélegzetem az. Egy órája halott az anyám, és fogalmam sincs, mit kellene csinálnom. Hogy kell belekezdeni a gyászba? Mit kell most érezni? A sikítás sem segít, már kipróbáltam. Azt képzelem, hogy egy filmben vagyok, nem is velem történik. Nem állok meg, nem szállok ki a kocsiból, Visszafordulok és hazahajtok. A gyászt nem írják fel receptre. Nincs hozzá útmutató, nincs kilistázva a számos mellékhatás. Hazairek, beállok a kádba, elkezdem engedni a forró vizet. Annyira forró, hogy a bőröm piros lesz. Anya, hát nem hallottad meg, amikor arra kértelek, hogy maradj? Annyi mindent kellett volna még mondanom neked. Annyi mindent meg akartam kérdezni tőled. Vajon szerettél engem? Tudom, hogy szerettél, csak nem volt hozzá eszközöd, hogy ki tud fejezni. Nem tanítottak meg erre. Anya olyan kedves ember voltál. Páncélod volt neked is, de az utóbbi években, mintha jobban engedted volna, hogy belássak mögé. Megértettem több dolgot is belőled. De tovább akartalak fejteni. Milyen kár, hogy nem volt rá időnk, anya. És jó humorod volt, imádtalak érte, egyfolytában vicceltél, a nyomorult helyzetekre is volt egy kedves poénod. Jó volt a társaságodban lenni. Nem is tudod ezeket, anya. Nem mondta el neked senki. Nem szerettünk jól, anya. Senki nem tudott jól szeretni téged, mert alig mertünk hozzád közel menni. És szép is voltál, anya, hiába mondott mást a te anyád. Szép ember voltál, irigyeltelek azért, mert soha nem festetted magad. Olyan természetes voltál, mint amikor megszülettél. Nem volt rajtad semmi mesterkértség. Nem is értetted, hogy az mire jó. Nem hasonlítottál a borzalmas anyádra. Az utóbbi időben azokat a krémeket használtad, amiket én. Azelőtt ezzel sem foglalkoztál. Puha sejem volt a bőröd, Szőr helyett csak finom pihék borították, amik napfényben látszódtak igazán, mindenki csodálta, aki hozzádérhetett. Puha, sejmes anya voltál. Mi lesz most a bőröddel? Eltemetjük, vagy el fog égni? El sem tudom képzelni ezt, anya. És annyira szeretted a krémjeimet, biokozmetikumokat, imádtad, ahogy meséltem, miből készülnek, és büszkén használtad, mert azokat a nagy lányottól kaptad. Olyan voltál, mint egy nagyra nőtt gyerek, aki soha nem kapott drága ajándékot. De tényleg, mit kaptál te az élettől, anya? Szeretetből gyerekkorodban nem sokat. Törődésből se. Apámtól nem kaptál megértést, nem kezelt egyenrangú partnerként. Egyszer aztán mégiscsak voltál szerelmes, azt legalább megélhetted, és itt maradtunk neked mi is, a gyerekeid, és remélem legalább mi eléggé kifejeztük felét, hogy mennyire szeretünk. Remélem nem bántottalak sokat, anya. Olyan jó lenne, ha tudnád, sosem akartalak bántani, még akkor sem, amikor nagyon haragudtam rád. Még akkor sem, amikor sokáig utáltam magamban, hogy rád hasonlítok. Milyen hülyeség ez, anya. Viszlek magammal tovább a vonásaimban, a mozdulataimban, a hevességemben. Viszlek tovább, anya. De nehéz vagy. De nehéz ez a huszonegy gram. Elmondhattad volna, hogy mit kell csinálni, miután meghalsz. Minden te intéztél, most hogy lesz majd? Mihez kezdünk a teendőkkel nélküled? Megmondod, anya. Írd fel a tükörre, most párás lett a forró zuhanytól. Egyszer láttam egy filmben, hogy így csinálják a szellemek. Írd most oda, anya, ha itt van a lelked, az a 21 gram, üzenj a tükrön, visszafelé is el tudom olvasni, üzend meg, hogy mit kell most csinálni, hogyan éljünk tovább úgy, hogy nem vagy. Mit érezzünk, mihez kezdjünk magunkkal. Vagy csak annyit írj, hogy engedj el. Annyi is elég. De hogyan lehetne elengedni téged, anya? Tényleg igaz, hogy örökké itt marad a fájdalom, csak az élet körbenövi? Vagy ez is csak önámítás? Te mit éreztél, amikor a szemét anyád meghalt, anya? Te ápoltad, mert végül senki e nem maradt. Visszamentél hozzá, bármennyire is kegyetlen volt veled. Ilyen voltál, anya. Ha elégszer kimondom, hogy anya, akkor még itt leszel. Egy kicsit olyan, mintha nem haltál volna meg. Az is eszembe jut, hogy... Lehet csak összecserélték a neved valakiével a kórházban, és még mindig ott fekszel a gépen, és még mindig van remény. Nem kapcsolom ki a telefonom, hát ha hív az egyes körzet, hogy elnézést, tévedtünk, az édesanyja él. Kirépek a kádból, a tükör tiszta pára, nincs rajta üzenet. Letörlöm, az arcom nézem, közelebb megyek, hogy jobban lássam, kereslek magamban anya. A pára cseppek végig csurognak a tükörképemen, és félbe törik az arcomat. Rajzolj rám pára, még több vonást anyámból, hadd lássam még utoljára, és innentől mindig, ha tükörbe nézek, itt lesz velem. Szárazra törlöm a testem. Eszembe jut, ahogy anyám bebugyolált a hatalmas frottírta amikor gyerek voltam. Kis narancsárga műanyagkádban fürdetett, Gabi tusfürdővel be, meg kell mosni a hónajat, a hajlatokat, a nyakat, a fület, a lábujjakat, így tanította. Alaposan szárazra törölni minden kis hajlatot, ne pirosodjon be, és ezt olyan jól megtanultam, hogy azóta is úgy csinálom, ahogy ő mutatta. Ennem kellene valamit, de nem bírok. Be kell menni a kórházba a holmijaiért. A személyes iratai, a telefonja, a szemüvege, el kell hozni, intézni kell a temetést, fel kell hívni a temetkezési vállalkozót. Fogalmam sincs melyiket. Mikor legyen a temetés, mikor adják ki a testét. Hol van most az anyám? Már levitték a patológiára, és berakják egy hideg tepsibe, és letakarják, és fázni fog, és reszketni fog. Adjanak rá ruhát, ne feküdjön ott mesztelenül. Pánikba -e, sem üvöltök megint, ez már a gyász, de hisz meghalt, már nem fázik. Már nem fázik. A lelke nincs már benne. A lelke elhagyta a troposzférát, már közelebb van a naphoz. Lehetetlenség megállítani. Fekete ruhát kell felvenni, ha meghal az anyád. Anya ki nem állhatta a konvenciókat. Azt mondta, a gyásznak nincs köze a ruha színéhez, az emberek a szívükben gyászolnak. Nem akart megfelelni sohasem milyen elvárásnak. Kék 501-es farmert veszek, ami ennek is volt, fehér pólót, fekete itt bakancsot. Anyával szerettük a bakancsokat, volt néhány hasonló fazonunk. Az égszereket ugyanúgy nem dírtuk elviselni magunkon. Úgy öltözöm fel, ahogy ő szokott. Így kezdem a gyászom, ha ezt már annak lehet nevezni. Annyira félek, hogy sírni sem merek. Olyan vagyok, mint egy gép, csinálom, amit kell. Este Noémihez megyek, jön Lívia is. Körbevesznek, megölelnek, sírnak. Csak én nem sírok. Vigasztalom őket, nincs baj, nyugodjanak meg, nem kell bőgni, túl leszünk ezen is. Túl leszek ezen is. Egymás után szívják a cigit, ennyit soha nem dohányoztak. Könnyes a szemük, úgy hallgatnak, ahogy mesélek anyámról. Soha nem hordott tékszereket, idegesítette, látjátok, én se hordok, a fülem sincs kiukasztva. Vagány nő volt, motorozott, hatvan km kilométer tekert bringával, és akkor az még csak az edzés volt, nem a verseny. Tavaly körbe biciklizte a Balatont, a százalahány kilométer, nem is tudom. Én meghalnék tíz kilométer után. Olyan szép, izmos lába volt. Kiváló sofőr volt, de Pesten nem szeretett vezetni. Büszke volt rám, amikor én is megszereztem a jogsit, és kiderült, hogy ugyanolyan dinamikus a vezetési stílusunk. Ha a fővárosba jött, én vittem mindenhová, és azt nagyon élvezte. Soha nem kérdezte meg, mikor lesz már gyerekem. Soha nem akarta tudni, mi van a szerelmi életemmel. Elfogadott úgy, ahogy vagyok. Tudjátok, mint gondolkodtam? Vajon az ember másképp kezdi el látni az anyját, ha meghal? Ha meghal valaki fontos, akkor megszépíti a halál? Ismeritek, milyen volt a viszonyom az anyámmal? Mennyire ambivalens, mennyire akartam, hogy szeressen, hogy közel legyünk, hogy olyan igazi anya legyen, ami neki nehezen ment. Akartam, hogy értem is aggódjon extrém módon, de tudom, hogy aggódott ő a maga módján. Azt is akartam néha, hogy rám telepedjen. És ti elmondtátok, mennyire nehéz az olyan anyákkal, akik követelőznek, akik megfojtanak a szeretetükkel, mert mindenképp biztonságban akarják tudni a lányukat, bizonyos társadalmi elvárások mentén ráadásul. Az anyám nem ilyen volt, de egy kicsit sóvárogtam ezután. Tudom, hogy dolgom van még vele, a befejezetlen anyaképpel, de most, hogy meghalt, talán örökre lezáratlan marad ez a fejezet. Azt sem tudtam neki elmondani, mennyire szeretem. Értitek, csajok? Ez a legfájdalmasabb rész. Túl sokáig halogattam. Az egész olyan, mintha nem velem történne. Szerintem még nem fogtam fel. Sírni se tudok, látjátok, ti itt bőktök, nekem meg nem jön ki semmi. Most menni kell intézni a tenetést. Hambasztást akart. Rettegett attól, hogy a földbe menjen, félt a Felt a kígyóktól is. Azt mondják különböző lelki terapeuták, hogy a csúszómászóktól való félelem gyerekkori erőszakra az apával kapcsolatos súlyos traumára utal. Mondjuk az tény, hogy az apja egy csúszómászó volt. Anyám nem ismerte az apját, mert minden emléket törölt az agya. Erőszakos, izákos fasz volt. Anyámat nem sokkal a halála előtt megkereste egy apai ági testvére. Értitek, nem is tudott róla, hogy van még egy nővére. Az apjuk teljesen kilépett az életükből. És akkor egyszer csak jelentkezett egy nő, hogy hello, meghalt az apánk. Eljöttök a temetésére? Anyám megmondta, hogy nekünk nincs apánk. Egész életében nem volt kíváncsi ránk, minket sem érdekel, hová temetik el jelentéktelen földi hanvait. Anyám kemény volt, ezt tőle örököltem. Nincs megbocsátás annak, aki elbánik velünk. Nem temetjük a földbe hanvasztjuk. Már kiválasztottam, milyen ruhában lesz. A kedvenc, kék, kényelmes farmerját adják rá, a fekete garbóját, a mustárszínű kendőt, amit a vállán hordott, a fekete bakancsát, és vettem neki a kényelmes fehérneműből, aminek ergonomikus a kialakítása, olyat hordott egy folytában és most kap egy vadi újat. A fehérnemű a legfontosabb, hogy ez kényelmes legyen az örök létben. A csuklójára pedig egy fodros hajgumit adnak. Mindig hordott a csuklóján egy hajgumit, ha zavarja a haja, össze tudja fogni. Hát így lesz. Nem akarok arra gondolni, hogy betolják a testét egy kemencébe. Nem akarok erre gondolni, de akaratlanul is elképzelem, és ez rettenetes.